Áršerova koje byla v troskách. Ostatní agenti si ho s oblibou dobírali, že má náběh na obsedantně kompulzivní poruchu, ale Áršer měl svůj život rád přehledný a zorganizovaný. Pětnil měl z kanceláře místo činu a na chodbě explodovala bomba. Tohle byl pravý opak pořádku. Vyšetřovatelé to tu prohlíželi, sbírali důkazy, Fotili a zabavovali vše, co vypadalo podezřele. Pak tu byli i agenti pověření lovem na Frankse, kteří se také snažili dělat svou práci, což nevyhnutelně vedlo ke srážkám mezi oběma skupinami. Panoval tu hrozný randál, kancelář měl proděravělou kulkami a na koberci zasychala krev. Celkově tedy bylo pekelně těžké se soustředit, zvlášť když tu neměli co dělat. Tělej chlapé, už něco máš? Zašeptal Grant, když se vplížil do jeho koje. Ani jeho partner mu to zrovna neulehčoval. Přestaně na minutku otravovat a možná ti na to budu moci odpovědět. Pospěš si, nemáme to být. Protože jejich oficiálním zařazením bylo hlídání Frankse z případu je stáhli. Měli k němu příliš blízko. Co se zbytku Majersem přidělené ochránky týkalo, Rada babel po smrti a Strayhorn v kritickém stavu. Oni dva by měli být s místní policií na kontrolním stanovišti u Potomaku, kde by zadržovali a kontrolovali lodě, jako by byl Frank tak belbej, že by se nechal chytit na lodi. Jestli nás tu SAC chytí, jsme v pořádném pruseru. Velící speciální agent pověřený honem na Frankse byla Lake Hřeznice Fárková. Kolovalo několik historek, jak ke své přezdívce přišla, ale ani jedna nenaznačovala, že by měla pochopení pro podřízené, co neplní rozkazy. Zaslechl si něco? Zeptal se Ášr, když se prohrabával složkami. Zatím jim neodřízli přístup, proto museli jednat rychle. Ve výtahu našli nějaký zelený sliz, poslali ho do laboratoře na analýzu. Někteří tvrdí, že měl Frank z komplice. A nebo je ten sliz ze skutečného pachatele? Archer roloval nabídkou bezpečnostních kamer. Zpřístupnili je pátracímu týmu v naději, že něčím pomůžou. Přinejmenším šlo o skvělou motivaci Frank se chytit protože nic se nevyrovná sledování chladnokrevných poprav vašich přátel a spolupracovníků. Archer už několik částí videa viděl a vypadaly hodně přesvědčivě. Něco tu nesedí. Jako Franks, který najednou postřílí spoustu lidí, zabručal Grant. O to mi povídej. Franks, který postřílí spoustu lidí, by nebyl až tak nepředstavitelný, ale problém vězí někde jinde. S.A.C. si myslí, že Franksovým cílem bylo zabít ředitele Stárka. Stárka ale skončil v nemocnici, sice zraněný, ale nesmrtelně. Zatímco všechny ostatní Franks metodicky popravil. O proč? Protože byl naštvaný, měl špatný den. Připadá ti to jako Franks, kterého známe? Jakoby někdo Franksa skutečně znal, odtušil Grant. Vystrčil hlavu nad okraj koje a rozhlédl se, jestli sem nepřišel někdo, kdo by věděl, že tu nemají co pohledávat. Blbost! Možná nevíme, čím se baví, ale známe způsob, jak pracuje. Víme, jak bojuje. Tohle je příliš nesoustředěné. Kdyby chtěl Franks z osobních důvodů ředitele Stárka zabít a zničit ředitelství, našel by si způsob, jak nás odpálit až na měsíc. Možná chtěl Franks minimalizovat ztráty. Gren se nad tím na vteřinu zamyslel. Jasně, nic jsem neřekl. Minimalizovat a Franks nejde dohromady. Co hledáš? Děje se tu něco divného. Mám pocit, že v záznamu bezpečnostních kamer jsou mezery, ale žádné tam nevidím. Archer už vytáhl všechny soubory zabírající Franksa. Měl ho na videu skoro celou dobu. Tohle je příliš čisté. Gren se podíval na krev na koberci. Ho nemyslím. Všechny vizuální důkazy zapadají příliš dobře. Tohle jsem dělával. Přišel jsem z komunikačního oddělení. Mojí první prací u UPKM bylo falšování záznamů. Upravoval jsem videa a další data, abych zakryl incidenty s Monstry. Vím, jak by video z takového šíleného chaosu mělo vypadat. Tohle je příliš uhlazané. Je to jako film o šíleném chaosu. Ve skutečnosti to takhle nevypadá. Zatím to odpovídá forenzním důkazům a očitým svědectvím. Upravit tolik záznamů by vyžadovalo spoustu času. Kontrola médií by na to musela dělat celé dny. Já ti nevím, ale cítím v kostech, že si s tím někdo hrál. Je toho příliš mnoho. Pokud to změnili, ten někdo měl plný přístup do našeho systému a mohl okamžitě měnit časové známky. To byla hrozivá myšlenka. Systém UPKM by měl mít nejkvalitnější zajištění. Video ukazuje Frankse, jak odsud odchází, jde dolů, zabíjí strážné a bere si zbraně ze skřínky. Pak se prostřílí nahoru za Stárkem a potom se vrátí sem, kde měl schovanou perfektně fungující automatickou pošku? Grenci kousal red. Čísla těch zbraní projeli počítačem. Patří UPKM, ale jedna byla označena zastracenou v roce 1969 a druhá v roce 1980. Další agenti objížděli stěny detektorem kovů. Hledali další Franksovi ukryty. Aršir neviděl, co našli, ale zaslechl párkrát Heureka! než z místnosti odnesli plné pytle na důkazy. No proč riskovat vyplašení cíle zabitím strážných dole? Kdybych byl Franks? Potřeboval by spoustu proteinů a steroidů? Kdybych byl Franks? Vytáhl bych ze zdi ten starý cold komando, napochodoval si to přímo ke stárkovi a nasázel mu pár kulek do hlavy... – Zatraceně, vždyť se tu bavíme o Franksovi. Ten by nejdřív zabil stárka neořezanou tuškou a pak šel vyřídit ostatní. Všechno je to hrozně divný, Granté. Kromě toho videa, u kterého si sám přepustil, že by ho tak rychle neupravili ani naši nejlepší lidé, tu máme spoustu agentů, co Frank se viděli v akci. Podle toho, jak to Grant říkal, si Archer nebyl jistý, jestli je skutečně tak tupý, nebo jde o trik z dílny ďáblova advokáta, který mu má pomoci přemýšlet. Co se stalo s nimi? Doppelgengři, magie kultistů, fej, jak to mám sakra vědět! Ale já si vydělávám skrýváním pravdy, krenté a jsem v tom vážně dobrý. Tohle se příliš podobá tomu, co bych udělal já, kdybych měl vytvořit důkazy na zakázku k nějakému příběhu. Je to dobré, vážně dobré a funguje to jen díky tomu, že my nejsme zvyklí, aby někdo obelhával nás, ale není to dobré dost. Grant přimhouřil oči. Prostě to řekni. Myslím, že to na Frankse navlikli. Sakra. Grant si povzdechl. Jo, musím uznat, že já taky tohle mi na Frankse nesedí. Je tu příliš mnoho přeživších. Podívej se kolem. Vynaložili na to příliš mnoho úsilí. Víš, co to znamená? Archer pomalu přikývl. Znamená to, že musíme prokázat Franksovu nevinu? Ne, znamená to, že jsme neskutečně vprdeli. Znamená to, že právě teď probíhá nejhorší scénář nejhorší Majersovy konspirační teorie. Naklonil se blíž a zašeptal. Znamená to jednorožce. No jo, to taky. Kaž by tu byl Myers, Neměli bychom si promluvit s S.A.C.? Zatáhnout do toho řeznici? Klidně by mohla se striknem spolupracovat. Do Něco mi právě došlo. Grant stal. Strayhorn je na chirurgii. Viděl, co se stalo. Jeho otisky jsou na koltu. V žádném případě ho nemohl Franksovi vzít, tak mu ho Franks musel dát, pokud si myslí, že by po probuzení mohl říct něco, co bude odporovat oficiální verzi. Když v UPKM potřebovali zabránit světkům mluvit, nejprve zkusili zastrašování, což obvykle stačilo. Když ne, pokusili se je zničit nebo zdiskreditovat. V extrémních případech se přistoupilo i k dalším opatřením. Drogy, vydírání a definitivní umlčení. Ale tady šlo o STFU, ti rovnou začnou hrát o šklivě. Půjdeme do nemocnice a zatknou nás. Grence se nad tím zamyslel. Včera jsem byl připravený zahodit svou kariéru, abych udělal dobrou věc. Klidně na tu hromadu můžu přehodit i svůj život. Víš ty co? Ti parchanti s černých operací mi můžou políbit. Aršer vstal a poplácáním se ujistil, že má u boku svůj syk. Žádné další oznaky ve fontáně. Grant na něj vrhl temný, odhodlaný pohled. Deme! Kapitola 7. Když bylo tělo dokončeno, udeřil jsem. Leželo na stole, připojené k několika magickým přístrojům. Probuzení vyžadovalo neskutečné množství energie, přírodní i paranormální. Pozdější fikce vyprávějící o mém stvoření byly v tomto ohledu přesnější než ta první. Ano, byly tam blesky. To je hloupá otázka. Ne, kniha není příliš přesná. Ona tam nebyla, ještě se ani nenarodila. Jednou jsem se s ní setkal na misi v Londýně. Myslím, že pro mě měla slavost. Ano, bývaly časy, kdy se mýval grupis. Přecitlivělý. <laughs> Romantická verze od šeliové je od té doby mojí veřejnou osinou vzadkou. Ještě jednou se o ní zmiňte a nakrmím vás vlastními zuby. Když dožil, napompovali elixír života a magii oživili tkáně. Tělo se vrátilo mezi živé. Šlo by jen o krátké vítězství, stvoření prázdné schránky, kdybych tam nebyl a nevyužil toho. Nerad to přiznávám, ale prokletý byl silnější než já. Ale jako většina démonů byl pyšný a jeho samolibo z něj udělala pitomce. Předběhl jsem ho a odříznul. Posedl jsem diplomonové tělo dřív, než to stihl on. Zůřil. Pokusil se jít za mnou, ale já tam byl první a díky svému studiu, jak lidé odolávají posednutí, jsem ho vytlačil. Ukázalo se, že mi to pořád vyčítá. Jaké bylo získat tělo? Hm jako navléknout si rukavici z ohně. Před osmi dny Franks žil ve Washingtonu, co tu vysušili bažiny, aby město měli kde postavit. Osobně mi dal přednost bažinám. Díky jejich společné historii Franks město dobře znal a především znal jeho tajemství. Dva dny po útoku se schvával v místnosti pod Ramadžího budovou. Dnes to byla historická památka, ale Frankstu byl, když pod ní vyhloubili tajný bunkr na uskladnění střelného prachu pro případ, že se konfederace rozhodne obléhat město. Po válce na něj zapomněli. Teď to byla jen vlhká díra v zemi, kde mu jedinou společnost dělali krysy a pavouci. Tomu vyhovovalo. Frank strávil čas plánováním a dolováním roztříštěných kulek ze svého těla. V kufrech od trpaslíků měl terénní chirurgickou sadu, ale i s pinzetami a skalpely pro něj bylo kvůli nepříjemnému úhlu obtížné všechno vindat. Když ránu vydezinfikoval, dal si další dávku elixíru života, aby maso očistil. V soukromý tajný chodeb by si Franks mohl klidně zažvat, když se jim lektvar prožíral, ale stejně to neudělal. Šlo o princip. To elixír byl ve skutečnosti diplovým největším dílem. Franksova existence si mohla dělat nárok na nejvýš na druhé místo. Elixír dokázal vyléčit každé zranění. Dokonale spojil transplantované orgány, dokonce i končetiny s novým tělem. Škoda, že směs zabela většinu smrtelníků, co jí vyzkoušeli. I když byli v anestézii nebo kómatu, způsobila jim tak strašlivou agónii, že v nich ohasila život. Duše se těla držela jen slabě, ale něco ve Franksově fyzickém těle umožňovalo, že dokázal pití elixíru přežít. Vládní vědci nikdy nezjistili, čím to je. Možná byl příliš tvrdohlavý, aby to zabalil, protože věděl, jaké to je být bez těla, a do pekla se nikdy dobrovolně nevrátí. V R +D úřadu pro kontrolu monster dokázali dipluv elixír života znovu vytvořit, aby Frank se udrželi v bojové kondici. Recept jim dal teprve po důrazném varování před jeho účinky, ale oni ho samozřejmě neposlechli. Mnoho testovacích subjektů zemřelo, než to konečně vzdali. Pro Geeky z R D to byla chemická kuriozita, záhada. Pro Frankse to byl klíč k pokračující existenci. Nejlepší chemici z celého světa nedokázali zjistit, proč funguje, jak funguje, protože jeho ingredience by tak zázračný účinek mít neměly ale nikdo z nich nebyl tak geniální jako dipl. Elixír masu a kosti jen nehojil. Když svářeč svaří dva kusy kovu, nejsou jen slepené, jsou stavené dohromady skrze rozstavený kov mezi nimi a když žár pomine, stanou se tři kusy jedním. To s jeho tělem dělal elixír. Někteří se mysleli, že Franksovo tělo je souborem různých částí, ale díky elixíru byl pevným celkem. Jeho rysy a genetický profil se časem měnili kvůli neustálému opravování a zdokonalování, když přijímal a asimiloval nové tělesné části. Elixír byl alchemistický zázrak. Díky němu se stal silnějším, rychlejším a celkově lepším než ostatní smrtelníci. Čím více ho vzal, tím mocnějším se fyzicky stával, ale se žárem intenzivněla i bolest a Franks si nebyl jistý, jak daleko může zajít, než ho nakonec pohltí. Proto jeho používání neměnil, byl jen malé dávky kvůli opravě svého těla a občas i trochu větší, když musel zvládnout něco obtížného. Docházely mu však zásoby, tak nesměl udělat žádnou pitomost. Když skončil s fyzickými opravami, soustředil se Frank na nevzrušené plánování své pomsty. V zásobách měl i vysílačku. U PKM samozřejmě zašifrované kanály změnil, ale projížděním mezi policejními frekvencemi a nešifrovanými federálními kanály získal přibližnou představu o situaci. Také měl tablet, přes který se mohl dostat na internet, jen musel historické společnosti nahoře ukrást prodlužovačku a natáhnout i do své podzemní skrýše, aby tablet nabil. Franks byl ve všech zprávách. Podezřívali ho z několika vražd, kdyby jen tu šili. Byl ozbrojený a vysoce nebezpečný. Ano, a lidé by se měli vyhnout přímému kontaktu. To poslední byla skutečně dobrá rada. Bylo pozoruhodné, co všechno se dalo zjistit z internetu. Otcové zakladatelé by za takové znalosti na dosah ruky zabíjeli, ale většina lidí se na něm jen dívala na videa s koťaty, Střílela ptáky po prasatech a prováděla další divné věci. Franksto to vážně nechápal. Zprávy o útoku mu pomohly naplánovat další krok. V prvé řadě musel poslat kursta zpátky do pekla, kam patřil. Strykn sice byl bezcitný manipulativní parchant, ale v žádném případě by do světa smrtelníků vědomě nevpustil něco jako kurst. Projekt Nemezis musel být zastaven. Strek napod cenil. Během staletí viděl Franks jemu podobné muže, jak přicházejí a umírají. Vždy chtěli kontrolovat nekontrolovatelné a byli tak chytří, až jim to škodilo. Takový muži nevyhnutelně končili na mocenských postech a jejich životním cílem bylo získat té moce ještě víc. Franksto to viděl v tuctech zemí a pár náznaků se objevovalo i tady. Majers to musel chápat taky. Považoval Strykna za hrozbu, ale spíš politickou než fyzickou. Stryknova hra o moc v Las Vegas zbytečně ohrozila životy civilistů i personálu UPKM a přestože byl Majers chladný a vypočítavý, Stále měl morální zásady, kvůli kterým něco takového nemohl tolerovat. Majers chtěl prokázat, že Stricken porušil zákon, neměl však ani tušení, jak daleko STFU zašla. Majers to nemohl čekat, ale Franks ano. Protože mu nikdo nenastavil parametry mise, udělal to sám. Primárním cílem byl kurst a všichni jemu podobní. Pokud se to usadí, Franks věděl, že si najdou způsob, jak tento svět zaplavit démony jako hejnem kobylek. Franks uzavřel svatý závazek, že ochrání svět smrtelníků před věcmi jako korst. Za celou svou existenci porušil jen jediný slib. Znovu se to opakovat nebude. Sekundárním cílem byl Stricken a všichni, kdo s ním spolupracovali, Strickon musel zemřít za porušení smlouvy, za vraždění Franksových kolegů a především kvůli tomu, že si Franks opravdu užije výraz jeho tváře, až z něj bude vymačkávat život. Najde jeden cíl a najde i ten druhý. Mezi tím bude na útěku. Lidé, co by měli být jeho spojenci, ho budou lovit. Dokud je nepřesvědčí o své nevině, bude velmi obtížné se k cílům dostat. Bude to muset napravit. Pravda musí vyjít najevo. Majers mu věřil, ale toho budou sledovat. Existovali agenti, co by si jeho příběh vyslechli, ale ti zastávali jen nízké pozice. Franks by šel raději rovnou až na vrchol. Uplynulo dost času, aby spustil svůj plán. Už nebudou mít na výběr a budou muset posunout hranice hledání. Získají pomoc běžných policejních složek, ale UPKM se s nimi bude moci podělit jen o omezené množství informací a policisté se budou cítit uraženi jejich nekomunikativností a přehlížením. UPKM si vyvinul kulturu založenou na tajemstvích a nedůvěře, proto bude muset nejschopnější terénní agenty hodně rozptýlit. Útok na jejich ředitelství, kde jim povraždili bratry, který provedl jeden z nich? Tohle budou chtít vyřešit v rámci rodiny. Spoušť nesmí stisknout někdo zvenčí. Myšlenkové procesy agentů UPKM znal velmi dobře. Věděl o jejich silných i slabých stránkách a jak přesně budou reagovat. Bylo příjemné hrát sám za sebe, skutečně osvobozující pocit. Dax Stark v sobě měl spoustu léků proti bolesti, proto když se naproti jeho nemocniční posteli posadil agent Franks, myslel si, že jde o halucinaci. Ale Franks tam jen tak seděl a typicky Franksovsky na něj zíral. Jeden by čekal, že halucinace budou dělat něco zajímavého. Franks byl oblečený jako nemocniční zřízenec. Stárka by nikdy nenapadlo, že se to oblečení dělá i v tak obřích velikostech. Také nosil vysačku s fotkou doktora, který zaručeně nebyl on. Doktoři tvrdí, že kvůli tobě budu muset minimálně šest měsíců s do pytlíku, to jsem nebyl já. Starkův hlas příšerně chraplavě. Ty nejsi jen moje představa, že ne? Nejsem. Stark několikrát stiskl přivolávací tlačítko. Nikdo nepřijde, pověděl mu Franks. Stark to vzdal. Právě prodělal několik operací. Nebyl ve stavu, aby cokoliv zmohl. Dokonce pochyboval, že by dokázal zavolat dost hlasitě, aby přivolal pomoc. U dveří byl hlídač. Kde je moje ochránka? Pěkný pokus. Byly dva. Frankský skýval ke koupelně. Jsou tam. Ty si? je. Ne. Franks dokonce vypadal trochu dotčeně, jako by měl právo se urážet. Když vystřílel budovu plnou agentů, dvě další mrtvoli už mu reputaci nejspíš nezhorší. Probudí se. Možná za to mohly léky, ale nedokázal v sobě najít dost emocí, aby začal vyšilovat, že se mu tu Franks objevil jako nějaký anděl smrti. Přišel si to dokončit. Hodili to na mě. Ale já tě viděl. Viděl si, co Strikn chtěl, abys viděl. Strikn? Léky mu zpomalovaly mozek, ale tohle nemohla být pravda. Strikn byl jeho patron, byli političtí spojenci. Strikn tahal zanitky, aby Stark tuhle práci dostal. Huh? idioté. Frank si povzdechl. Na tohle nemám čas. Přilepil Starkovi na čelo papír na vzkazy. Tady. Hej. Zakryl mu s ním oči. Viděl jen neonovou růžovou. Bylo to dost ponižující. Franks vstál. Pošli to dál. Mohl jsi mi prostě poslat textovku nebo tak pro Krista? Páně, já jsem vážně v rauši. A co ne? Přišel jsem, ale ty jsi stále naživu. To by mělo něco dokazovat. Odvolej svoje psy, já mám práci. Franks otevřel dveře nemocničního pokoje, rychle se rozhlédl na obě strany a bez dalšího slova odešel. Stark sáhl po papíru jen, aby zjistil, že má pravou ruku v sádře, když se s ní praštil do obličeje. Nakonec zprávu sundal rukou, ve které neměl díru po kulce. Pokusil se ji přečíst, ale rozespalým očím se nechtělo zaostřit. Frank měl velmi malý a úhledný rukopis. Stark netušil, co má čekat. Soudě podle Franksova popření to doznání viny určitě nebude. Trvalo celou minutu, než se dokázal dost soustředit na to, aby si zprávu přečetl. A do Heyslou. Sestra! Sestra! Křik vážně bolel, ale stárky v léky vyvolané mlze poznal, že šílená situace se právě stala ještě šílenější. Pomozte mi někdo! Franksova zpráva byla vyhlášením války. Infiltrace nebyla jeho specialitou. Franks byl na plížení příliš velký. Vyčníval zdavu. Jeho převlek se stával z nějakého oblečení, co vypadalo jako pyžamo a barevné sítky na vlasy. Doktoři se oblékali vážně hloupě. Během let se však naučil, že když se chováte, jako byste někam patřili, většina lidí vaši přítomnost spochybňovat nebude. Ty, kteří je spochybňovali, jednoduše omráčil a strčil do kumbálu. Zatím se tak musel postarat jen o čtyři lidi, proto byla návštěva nemocnice podle Franksových standardů úspěchem, ale Stark spustí poplach a za pár minut se to tady bude hemžit agenty UPKM. Býval by odešel bez dalšího incidentu, kdyby nezaslechl známý hlas. Přikrčený, aby nevypadal tak velký, se přikradl krohu a vykoukl za něj. Grant Jefferson se tam rozčilně dohadoval se sestrou. Byl s ním i Archer. Ti dva byli něco jako Majersovi favoriti a tak by se mu mohli hodit. Hádka skončila tím, že sestra nasupeně odešla pryč a hlasitě je přitom proklínala. Jo, díky za vaši pomoc, dámo! zavolal za ní Jefferson. Nemoš za nic! Vláda vám děkuje za váš čas. Dodal mnohem zdvořilý Archer. Zamířili k výtahu. Franks je sledoval. Dohnal je, když se otevírali dveře. Jefferson se otočil a překvapený se snažil něco říct, ale Franks se jen do obou zapřel masivními dlaněmi a vmáčkol je do výtahu. Nezastavujte se! Do věkl Archer, když mu došlo, co se právě stalo. Agent Franks! Nastalo nepříjemné, nebezpečné ticho. Bedlivě že sledoval. Šokovalo je, že ho tady vidí. Netušil, jestli jsou stále na jeho straně, ale pokud ne, ani jeden nebyl takový idiot, aby sáhl po zbrani. Souboj s Franksem v uzavřeném prostoru výtahu moc velké šance na úspěch nenabízel. Bylo by bezpečnější porvat se s medvědem. Franks stiskl tlačítko prvního patra garáží. Dveře se za nimi zavřely. Skončí společně na videu. Franks pohledem našel kameru a ujistil se, že stojí v takovém úhlu, aby mu nemohli odečítat zrtu. Položte ruce na zbraně, ale nevytahujte je. Předstírejte, že se mě chystáte zatknout. Udělali, co jim řekl pochyboval, že by kamera ve výtahu měla i mikrofon. A předstírejte, že jste vyděšení. U toho hrát nemusím, vyhrkl Archer. Jsem nevinej. pověděl jim Franks, když se výtah rozjel. Nevinnost byla relativní pojem. Mysleli jsme si to, řekl Jefferson. Jsou tu nesrovnalosti v důkazech. Potřebuju, abyste to prokázali. Děláme na tom, řekl Archer. Proto jsme tady. Strayhorn se pohřešuje. Zmizel z intenzivní péče. Vysvětloval Jefferson. Nikdo neviděl, že by za ním kdokoliv přišel, ale Strayhorn nebyl ve stavu, aby odešel sám. Frank se zamračil. Zelenáč tu byl. Mohl ho očistit. Jednorožec. Pravděpodobně ho odvezli. předpokládáme, že je mrtvý. Podívejte, pane, já bych vážně nerad, aby mě zatkli kvůli napomáhání úprchlíkovi. Musíme vás zatknout, pověděl mu Jefferson. Agenti byli připraveni jednat. Výborně. Vycvičil je dobře. Vážně si myslíte, že to zvládnete. A ne. Jefferson stěžka polkl. Hledá vás celý UPKM. Když půjdete s námi, budete pod to chranou, než zjistíme, jak z toho ven. Franks zavrtěl hlavou. Strikn s touhle možností musel počítat. Pokud ho zatknou, zlikvidují ho. Frank si nebyl stoprocentně jistý, jestli těmhle dvěma agentům může věřit, ale byly jeho nejlepší možností na kontaktování muže, kterému důvěřoval. Pošlete zprávu Majersovi. Řekněte mu, ať se třese svůj stín a najde si mě na místě, kde jsme zatkli chuana. To bylo tak nejasné, že i kdyby ho práskli, kromě Majer se to nikdo nepochopí. Rozumíte? Rozumíme, potvrdil mu Arscher. Kdy? On bude vědět. Teď ta těžší část. Jaká těžší část? Můj útěk musí vypadat přesvědčivě. Ale ne, zakňoural Archer. Podíval se na bezpečnostní kameru, pak zpátky na Frankse. Tohle bude polec, že jo? Jené, ne do obličeje, prosil Jefferson. Už byli skoro v garáži. Franks přikývl. Oba agenti sáhli po zbraních. Byli rychlí, ale i kdyby do toho dali všechno, stejně by na tom nezáleželo. Vrhl se na ně, zapřel Jeffersonovi dlaň o a Arshra nabral ramenem. Narazili do stěny, celý výtah se divoce otřásil. Archer klesl na podlahu a lapal po dechu. Jefferson se pokusil zvednout zbraň, ale Franks mu ji vyrazil z ruky. Jefferson okamžitě odpověděl pravým hákem. Musel to mladíkovi nechat, buď předváděl skvělé představení nebo skutečně bojoval o život, i když na výsledku to nic nezměnilo. Frank ho prostě chytil za zápěstí, zkroutil mu ruku do strany a stáhl ho na zem. Jefferson se pokoušel bránit, tak Franks trochu přitlačil do roku a agent zachrčel bolestí. Archer se pokoušel něco říct, ale ukázalo se, že mu Franks skutečně vyrazil dech, tak z něj vycházelo jen ubohé sípání. Frank pustil Jeffersonovu paži a zvedl obě pistole. Venku je zahodí. V zásobě měl spoustu vlastních zbraní a čas nutný na údržbu nových pistolí mohl lépe využít při očišťování svého jména. Hlavu držel sklopenou, aby ho kamera neviděla. Co nejrychleji se spojte s Majersem. Nenechte se chytit. Vítak se otevřel. Venku stály dva muži a čekali na odvoz. Franks ani jednoho z nich nepoznával, ale od pohledu šlo o federály a podle rychlých pohybů rukou, kdy zahlédli na podlaze Archer a na pochopil, že jsou i ozbrojení. Frank si jim nedal šanci, aby mu podezření potvrdili. Okamžitě jednoho kopl do rozkroku a druhého vzal po hlavě pistolí, oba je složil. Franks překročil neznámé federály, zahodil pistole pod minivan a odešel. Tohle šlo dobře. V porovnání s většinou Franksových operací byla návštěva nemocnice v celku diskrétní. Po dvou dnech marného hledání byla Heather Kerkonenová frustrovaná, ale v porovnání se šílenostmi, která dělala od chvíle, co byla přinucena u psace STFU, jí tento úkol připadal jako téměř normální policejní práce. Nebyly tu žádné portály do cizích dimenzí, žádní teroristé zahrávající si s nekromancí, žádní čínští měňavci pasoucí po vojenských tajemstvích, prostě hledali uprchlíka. Jistě šlo o 300 let starého zabijáckého masového golema, ale pořád to byl uprchlík. Vzato kolem a kolem to bylo relativně normální. Protože jejich kořist byla mazaná, zablokovala většinu nadpřirozených stopažů. Franks musel nosit vlčí mor. Snažila se sledovat jeho stopu, ale ztratila ho v jedné mizerné čtvrti. Když jste u sebe nosili trochu většího moru, zamaskovali jste tím před blokodlakem svůj pach. na jí rozhoděla smysly, stěžovala jí soustředění. Strávila spoustu času ježděním po městě se staženým okénkem a našla spoustu míst, kde Frank dřív byl, protože šlo o jeho domovskou základnu, ale současnou polohu zaměřit nedokázala. Nebyla jedinou nadpřirozenou bytostí, které mařil plány. Strykn přivedl magického stopaře, nějakého elfa z ozarkských hor, ale ani jemu se nepoštěstilo. Haidský věštec si myslel, že je Franks možná stále ve městě, ale místo, kde se skrýval, bylo před makí nějak zaštítěné. Nic z toho nikoho nepřekvapilo. Franks pro vládu řešil nadpřirozené problémy už od jejího ustanovení. Byl prvním terénním agentem UPKM. Když došlo na hledání monster, znal každý trik, což znamenalo, že znal i každé protiopatření. Hedr dosavadní neúspěchy moc nevadily. Najít uprchlíka pomocí magie jí připadalo jako podvádění. Kde v tom byla zábava? Najdou toho chlapa po staru. Doufala, že to stihnou, než zabije někoho dalšího. Zrovna ho někde viděli, tak tam teď pojedou a chytí ho jako obyčejného kriminálníka. Ulice kolem nemocnice se rojily federály. Pan Flír zaparkoval Franksu v Suburban na ulici o půl bloku dál, aby ten rozruch mohli sledovat. Chytáte něco? Tři členové týmu, kteří se mohli vydávat za lidi, jeli v Suburbanu. Bet měla těžkou kavalerii a pár lidských střelců v dodávce o několik bloků dál. Byli tu před čtvrt hodinou, tak nemůže být daleko. Hedr stáhla okénko zase ten otravný vlčí mor, co jí mátl smysly. Nemám nic, pane Flirle. Jeho ženu směla hedr oslovovat křestním, ale manžel byl pro všechny pan Flirl. Byl mnohem zdvořilejší než poslední řídící agent STFU, ale mužská polovička Flirlových byl voják z povolání. Patleku? Taky nic. Michael Patlek seděl na sedadle spolujezdce. Hedr a věděla jen to, že je stejný jako ona, nešťastný člověk s monstrózní kletbou, který si chce odsloužit svoje a získat výjimku z fonasilu. Netušila, co je přesně záč, jenže něco ošklivého chytil, když učil v Koreji angličtinu a že neustále nosí sluneční brýle. No proč u PKM Frank dala sledovací čip, jako to udělali u mě? On není jako ty. On už výjimku z fanasilu má. Dělá to dobrovolně. Slyšel jsem, že mu ho jednou zkusili tajně implantovat. Vydloubnul si ho nožem a pak přinutil doktora, co to udělal, aby ho spolkl. Co ty, Hawkskurste? Hawkskurst seděl za řidičem. Bet o Jamesy Hawkskurstovi říkala, že je lifer, což byla docela ironie, protože Heather si nebyla jistá, jestli je vůbec naživu. Byl jedním z několika operativců STFU, kteří si už dávno vysloužili výjimku, měli minci, co to dokazovala, ale nějak netoužili po návratu do normálního světa a raději dál pracovali pro jednorožce. Hedr věděla, co je, jenže nepáchne ani živě, ani mrtvě, ale spíš nějak uprostřed. Hawkskurs jen pokrčil rameny pan Fleer ho sledoval ve zpětném drcátku. Duchové Frank se nevidí. Mrtví se Frank se straní. Děsi je. Heder to překvapilo. Ty opravdu mluví s duchy? Jen s těmi zahošklými a s nedokončenými záležitostmi. Šťastní lidé většinou pokračují dál. Hox měl nadváhu. Malý průměrný člověk, který připomínal instruktora z autoškoly, Měl však nepříjemný úsměv a zdálo se, že se dívá přímo skrz vás. Tvůj dědeček byl drsný chláp. Tvého otce měl za zbabělce. Zklamalo ho, že spáchal sebevraždu. Břímně kostě nesmrtelného bylo na tvého otce příliš. Nezvládl tíhu rodinné kladby, ale tebe má starý akcelerát. Jsi tvrdší, než kdy byl tvůj otec. Zamrazil je v zádech. Už ani slovo o mojí rodině. Hoxkurs znovu pokrčil rameny. Jak je libo. 370 dní zapakovala si v duchu. Dalších 370 dní podivností ještě zvládne. Jaký je plán? Zeptal se Patlek. Počkáme tu na rozkazy, odpověděl mu pan Fleerl. Je těžké být oficiální součástí vyšetřování, když neexistujeme. Můžu jít ven na porozhlédnout se, navrhla Hedr. Jeden z falešných průkazů, co dostala, ji uváděl jako konzultanta UPKM. Už jí umožnil projít si původní místočinu. Ráda bych si promluvila s agenty UPKM, které zbyl. Proč? zajímalo pana Flírla. Stopy, důkazy! Obvyklé věci, protože na tomhle případu něco nesedí. Na prvním místě činu zaslechla agenty UPKM, že některé důkazy neodpovídají a zachytila tam zvláštní pach neznámého stvoření, které bylo cítit po žvíkačce a povučinách a krvá celo zeleně. A my tu nescháníme důkazy pro soud. My ho jen máme chytit, poznamenal Hoxchurst. Jejich řídící agent tak přesvědčený nebyl. Co přesně čekáš, že tam najdeš? Ty lidi moc dobře neznala. Když jim řekne, co si myslí o Stryknovi, mohlo by jí to dostat do problémů. Strykn u PKM před Franksovou povahou varoval léta. Všichni golemové časem degenerují, což z Frankse dělalo časovanou bombu. Kvůli tomu si to bral osobně, a přispěl k honu na Frank se značnými zdroji STFU. Pan Flýr upravil zrcátko, vidělo v něm jeho nečitelné oči, jaky sledují. O to poznám, až to najdu. Budeme se držet po hromadě. Když tam půjdeš, jen k nám přitáhneš víc pozornosti. Umím být nenápadná. Pěkná zrska nemůže být nenápadná, poznamenal patlek. Beru to jako kompliment, Pan Fleer vytáhl mobil. To je strikn. Zvedl to. Ano pane, dávám vás na hlasitý odposlech. Položil telefon na přístrojovou desku. Bezpečnostní kamera právě v metru zachytila někoho, kdo je podle nás, Franks. Posílá mi vám souřednice. Vypadá to, že se tam dole nachází starý zapečetěný tunel tak se pohybuje po městě. Mám tu někoho, kdo umí posílat své vědomí skrz elektrické vedení. Vážně? Vyhrklo hedr. Pan Flír se otočil a zašeptal. Plutička! Věci, o kterých této operaci nevíš zrska, by vydali na celou knihu. Některým lidem by možná tvoje vydlácká ignorance připadala rostamilá. Ale já se tu pokouším o briefing, tak sklapně. Ano, pane Strykne. Hedr mluvila milé, ale vystečila ruku přes sedadlo a ukázala mobilu pro středníček. Patlek potlačil smích. Sice byl nakažený smrtící kletbou, ale ani on nechtěl, aby se na něj Strykne rozčílil. Už o tom vy, UPKM, zeptal se pan Fleerl. Ne. Máme první ráno. Upozorním je, ale bude lepší, když to provedeme bez nich. Neberte žádné vězně. Chci, abyste cíl zlikvidovali. Nemluvte s ním, nesnažte se mu domlouvat, nesnažte se ho zajmout. Při první příležitosti ho terminujte. Je to jasné. Ano, pane. Pan Fleer zvedl telefon. Na obrazovce byla mapa metra. Můžete nám najít přístup pro bed. Má u sebe macka a potřebujeme pro něj nákladní výtah nebo velký věst, aby nepřitahovala pozornost. Moje lidé nějaký najdou. Nepodělejte to, plukovníku. Pan Flir stiskl ukončit hovor. Někdy se mi vážně stýská pokerku konavravy. Zamumlal, ale hedřiny vlkodlačí smysly to zachytili. Jdeme, ty mé. Znělo to skoro omluvně, když po vystoupení ze suburbanu řekl. A není větší zábava, než nahánět zabijáka v podzemí. Setkali se u zadních dveří auta, kde jim pan Flírer rozdal vybavení. Na ulici potřebovali vypadat nenápadně a tak se všechno muselo vejít do batohu. Jejich řídící agent byl 1,90 m vysoký a navzdory pokročilému věku měl stále svalnatou postavu, proto si mohl pod kabátem na poprhu schovat AR-10 s krátkou hlavní a zavírací pažbou. Hawkshurst nosil teplákovou soupravu, ale P-90 schoval do poslíčkovské brašny. Heather se myslela, že jde relativně nalehko, jen se starou pumpovací brokovnicí, na kterou si zvykla, ale pak si všimla, že Patlekova výzbroj se stává jen z těžkého kladiva. Zastrčil si ruku za džíny a hlavici zakryl trikem, pak si všiml, že ho sleduje. Hrát to řeším ročně. Patlek byl průměrně vypadající muž s průměrnou výškou i postavou. Kdyby se na to dívala racionálně, Franks by ho měl roztrhat na kusy. Hedr k němu přišla blíže a zašeptala Slyšel si, po kom tam jdeme, že jo? O mě se neboj. Mám za sebou už 22 měsíců tohohle podělaného svinstva. Možná budeme bojovat společně. Co si vlastně zač? Patlek vypadal zahandeně. No, v Americe je to vzácné. Asi si o tom nikdy neslyšela. Posudl mě god do kajby. Představ si potím něco jako korejského ducha v steku. A ty? Blkodlak! Když se mi objeví drápy, bývá to často dost nepříjemný. Poklepala pažbou na batoh, kde měla náboje dvanáctky do Mozberga. Na blkodlaka se ovládala skvěle, ale nechtěla se zbytečně proměňovat, když jsou kolem lidé. Tohle je jednodušší. Jo, ale když někoho utlučil k smrti kladivem, potlačí to nutkání. Na chvíli. Její spolupracovníci v STFU byli někdy zároveň děsiví i smutní. Hedr ho poplácala po rameni. Chápu. Po chodníku přešli tak rychle, jak jen to šlo, aniž by tím přitáhli pozornost. Pan Fleer byl v čele, sledoval trasu na telefonu. Hedr ho dohnala. Hej, má menší obavy. Můžeš regenerovat, podle složky si dokonce odolná proti stříbru a my předpokládáme, že má Frank stříbro. Asi nejrychlejší. Řekli mi, že se na Vlkodlaka pozoru hodně ovládáš, ale jestli se proměníš a bude to vypadat, že ohrožuješ někoho z mých lidí, zabiju tě. Je to jasné. To by neměl být problém. Dolou půjdeš na hrotu, při nejmenším, dokud tam bet nepropašuje macka. Franks by ho mohl střelit houfnici a on by možná rozchodil i to. Jakmile ztratíme signál, chci, aby postupovala rychle. Sleduj Frankse, ale nesnaž se ho zadržet, dokud nedorazí ostatní. pat patleka. Je to divoch i podle mých standardů. Hoxhurst je víc podpora. Moje obavy nebyly ani tak taktické jako strategické. Větší obraz. Pan Fleer se rozhlédl. Patlek a Hoxhurst šli hned za ním. Tím myslíš to, jak se tvým policejním instinktům nezamlouvá, že tam jdeme bez podpory UPKM a strikný rozhodnutý, Frank se na místě odprásknout. Speciální taktická jednotka jednorožec existovala, aby tajně odváděla špinavou práci. U PKM neměla nějak vlásce, ale z nějakého důvodu ho z toho vynechali. Hedr nenapadal žádný, který by se jí líbil. Tak nějak přikývl. Měl dobrou pokrovou tvář, ale poznala na něm, že se to nelíbí ani jemu. Promluvíme si o tom později. Soustřeď se na misi, Kerkonenová. STFU bývala zakonovra lepší? Byly to jednodušší časy. Tak kvůli jeho synovi je země vlkodlak. Já vím. Ani vy Stryknovi nevěříte, je to tak? Řekl jsem později. Kerkonenová.